پر دن کو مولانا مبتیس را جو سے دا دور ہے تفسیر قرآن چه پچار بارہ آتان میں باندے شروع شوئے را اور پر سترہ ایک ننان میں باندے سر طرح سے دلی را جدید ملائی دو پر تیر اشاری توید سنت کے ساتھ اینڈ سیڈیز مرکل دکان نمبر تو عبدالرحمد لازان اس دے مینچوک جنگیرار اور صوابی پروپرائیٹر انورشیر توہید موبایل نمبر زیرو تینسا ایک ستاواندس ایک سو چو بیس ده نور مفرده یعنی ده طول ده تیارو نوستو ده پار بغیر دلاله کتابنا لیتو خریجن ناسا من الظلمات دلن نور دیده پارا چه تاو بازی خلقو لارا ده تیارو نارناتا ده طول ده را خرش کول گواری رو داللہ کتاب برا واخی بس بیزنی رب بیم پا مرد رب دو دوی بیزنی رب بیم داللہ مر بیزنی رب تو خارج کولی نیشی خود اللہ امداد در سر شامل حال شی اولا اگه مخاطب لا توفیق ورکی دی بیزنی رب لارې د غالیب ستایره شیده الله ذات یې چاغله چې بردې یو کته حلاکت دې کافرلرا د عذاب صحنه هغه کسان چې خوږی جون د دنیا په اخرت او باندې کوي د الله د کتاب نه د الله د دین نه و ابغنا ای وجه او لټه پدین کې کوګوالي لټه د الله پدین کې کوګوالي بیدی پکم رائے لے گئے کچھ بیان تو ادھرے رے از داتا ہے سننے برتمحید دی بیان تو ادھرے رے نا پکم عشبہ کے واہ نا مخاطب تو گورا مخاطب پختو واہی نا پختو کی واہ پنجابی واہی نا پنجابی کی واہ عربی واہی نا عربی کی واہ داشموں کو چې زما مخاطب پښتون دی او ته پکی انګلیش وای زړه دې لوی ملایما پروفیسری ما هغه غریبیا فوی کې نه په خبره باندې مصیبت دې دې ملک دار دې کو کو ني چې خبره نو خلک پی پوشي نو چې کومې چې پکې خبره نه ني نو خلک دې نه پوهيږي چې دې څه وای د کریمی سمان وی اله الا نشتا دی معبود بر حق نو ٹک ده معنی خودا غدا لیکن تا پختو کیو آئے کنن نشتا دی دا یو دو ٹکی پختو شو معبود عربی بر فارسی حق عربی نو چه پیوجی بنا پوشی نو چه در دریجی بو کچڑیش نیفی آتو پوشو عرب تکتو پوشو نشو اگران بیار مسلم اللہ فرمائی مارا لی بریو نا قوم تسنگا وون اغسی خبر اکولا دا قومی جبکی خبر اکولا ومارسلنا می رسولین ممندر آلگل احس پیغمبار مگر پجی بداخ پل قوم چه بیانو کی دویتا پس گمراکی اللہ چالا را چخوخوی حدایت ورکی چالا را چخوخوی اللہ ذرور حکمت والا دا تبلیغ طریقش وا چکړه ته بیان کوي نو مخاطب کوم اجب اوه ناغه سوایا آری غړ وړه وایا پښوی چې انګريزی کې عربي عربي وایا انګريزی وای اوختو وای درې څلو چې به خپل علمیت خې مستاغه مخاطب پهونه شه مهربان انبياله مسلام وګره الله بلسال قومه را لګره پځمه د کو دا تا سا دا من الناس علی قدر عقولهم سنگ چھ خلق یاسی خبر کو دا غیر دا علم مطابق ولا قرسلنا موسى بآياتنا یقینا ملق موسى علیہ السلام اخپلون غزوره ان اخرج قوم من الظلمات الى النور چوباس اخپل قوم تے یارون وجہ تقریر کہ نو تقریر کہ تو سوزنہ ذکرو کا یو دلลาดو قدرتنو و ایماندارو دی لوی زا تے شرائر مخالفت کرو داسے پدرییا کیلا اوکڑو و ایماندارو اوگرا قارون مخالفت کرو نو پوزمک کیوے مانڑلا ا دھیاں نو سمو دھیاں کرو نو زڑونے والے اصوللا قوم ملت مخالفت نکرو لاندې باندې نکرو وزکر اباذا القوم د تیارو نه رانه تا وزکرهم بایام الله نسیتو کذ ویتا یادګرانو کذ ویتا د الله سره د الله واقعات خلقته فصاق فجار با ایمانا اغیل اللہ سزا گانی ورکری دی اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آَيَتِ لِكُلِّ سَبْ بَارٍ شَكُورُ یقیناً پا دیگی دین اخی ہار خود دلکی سورتی پر آئین کوئی سب بار دی سب معلومی گی دا تبلیغ لوزی تکلیف و دربار دیگی دیگر و دیر سبر بکے اکتا پو تالیکی زر خونه بس یو خبر میکره سامنه شو نا پا دی خونه کی گی دردی رو دو غانم دی زره با لوی ساتی سینه با لوی ساتی بعد برداشت که لیکلی صبر تبلیغ لوزی نمخی زن تو گوره زره کی, کی زماسی دی برداشت کولی شکنی شی برداشت کولی خبره لِكُلِّ سَبَّارُ هَرَ سَبَرْگَرْتَا شَكُورُ شاکر نیده ویلی شکُور دیر زیاد شکر گزار دا اللہ مبالغی سے گا سبار و شکُور کلاچوی موسال اسلام اُس تقریر دی موسال اسلام تو گورا اسلام دی تقریر یو نمونک ہے اقتباسی اکڑو اگر تذکر کړه پنیامل الله ذاری ته او کا تذکر د نیعامو ده الله ایماندار وا الله قادر مطلق کوم جناور چې پیدا کړو یقینا پیدا کول شو الحمدلله په انسانانو کې پیدا کړو او په انسانانو کې بیا امته محمديه کې صلی الله علیه وسلم داچه بہتر امت کیا اللہ منگ پیدا کرو او گروہ دار سرا کری ما خامو گروہ روح جماعتے نکا کجوری دی دا اللہ نعمت پای دی دی روری دا فکورا دا او قسم قسم نعمتونا سور نعمتونا اللہ را کری دا اللہ دا ذکر رکا ذکر انسان پر نعمو مالکی گی در لانی تو گوی در صوب در قیده دار که دا. تو وی زمان رو جده نو ماخام در چاپ و دوڑای در ماتا کرده دار در لانی عملتون تو گوی در صوب در ایو سهرائی که او حوضتن دی نمری نو تبا تالک سب نیم گلاس بود در قیده نصب آقای وی دا نیم بادچای بوار با کم وی خچ دا نیم گلاس او بو چه اوس کلی او آغا بنشی خیرده که او بار نوزی نو چایو دارو در کرو چا آغا نیم گلاس او بو دیرا بار شی ناغل نا بسا وار که وی نیم بادچای با آغل وار کم وی دا استار طول بادچای دا اللہ دا نیم گلاس او بو قیمت نبرا برائی او ری که استار روجائی ہو وای نو تیجا پا دوڑای نماتا کر د چاو په پویو دا چا د چایو نه د چایو اسکله تذکیرو غاد نی آمدو الله یاد کړئ اوې موسی علی السلام خپل قوم یاد کړئ نیمت د الله بوتاسو کله اخلاص وکړ تاسو له فرعونانو نه رسول بیت او تاسو زبکول به زامون استاسو پری خو دې به جنه پدی کیو عذاب استاؤس رب تی طرف لوی یا پدی بچ کی دور دیگی کیلوی نعمت دا اللہ وائز تازدانہ رب بکوم کلائچی پوئے کلے تاؤسو استاؤس رب تازدانہ رب تم لا زیدن نکوم کتاز شکر وکم تاؤس را نعمتو نا دوست تبلیغ کی ذکر کئی دان شه کر شکر وستا ډیر بیان وکړو ډیر تبلیغ دی وکړو نو زیاد به کمې تاسو زہینما زګم مسله دا غوړای دا مسله د تبلیغ کړه تبلیغ شکر کړو څو د لار درځي هغه دی بوله الله الله او نور علم بدل لري او دی بوله رسول الله نو الله وینور علم لري الله ورې علم درکې او کنه یو تک دې ځکړې او هغه دې چاتهونه بس دا یو ټکی به نو بل دې ټکی در سره نن خريبه سي دې ځکړې او رسول داسورتن دې یاد کړی نن چې کا غیره کورته دې خپل کور وایا اخپل مالا کې په جماعت کې وایا وګوره سبا الله نور علم دره درته او کړه پټ په لبان دی وساتو بس دا دوټي ګری بیا دریم نه ځای دی کدا ز شوګرو وستا نو زیات به کم تا زلاره الله وای تا سچي زګري دا به بلته را نو نور انو به زیات کم نو موږ له تا زوري نه چې دا به وراسو دا به را څوک نه ها کنه دا جمعه ته پریدو ها دا بنن ماخه مخول کور کې به مخاطبلی وو پښوی او چې بیا و سره سي پې جمعه به وې کو یا په جان کې به کو هغه قسم دویم قسم لایږي هغه سره به کو خبر به کو غلیکي وبانا که شګور وست تاسو نزيادت به کم تاسو لاره که تاسو ناشګري وکړنه عذاب زما د ساحو اوه موسی عليه السلام که کفر کو اوله چا چې پزم کېدي ټولو د الله د ب پرواتلی شو مثال اسلاملو خلته که ټول کفر فر کوي د الله اچ غنیون حمید دی دا تووامهربان که د ټول دنیا کافر شي نو د الله په خدای کېق نپي اوغا ل دی او دا ټولو بعض وکړو بیا فرق نه پریزی اچ ل دی د چاپ په عبادت البته بدای نه ده د چا په شکرای البته کموالی نه راضي غنیون حمید ده دا اته ایتونه د تمهید لار در توخل د تبلیغ اوس تلړی تبلیغ دا نو تبو چې بیان به کوم نو خلق بوای بس څنګه چې میولی دي نو خلق به زما خبره مانی زما په غاڑی که بلوی لوی حارو نهی آش شعب آسی وزر نا دا خبرو بیانه دا, دا دا چه نه دا دا غبالهی چه تا با خبرو پتا کری پوشوی آغا دا غوکی پوشوی خبرو پتا را پتا که چه تو کرانا خواپا نشی بیا خوبا سکی گی خوچ رشتیا دیوی دا چه خبرو بیانه دا گورو سو انبیار مسلامو رشتیا وی لی او قومونو ورسره کې دي اي اني راغله خبر ده په خوانو قوم دلو عاديانو ذ سموډيانو اوه کسان په زدوینه نه پويږي پای مگر الله راغلي دوه پیغمبران دوی په واځه دلایلو انبیاء بیان وکړو فراد ايدياهم فی افواههم نواب پس کلاغی اخفل لاسونا پا اخفل خلوکی ناغی چاک لاغو دو غسن وی بیادا خبرو کرو دارنگی کتاب بیانو کرو نمو شرک باسو غسکی کیاو تنبیه کی بدا سی فردو ای دیا ام فی افوائیم بیانو کرو فردو ای فی افوائیم و پس کر آغی اخپل آسونا پو خلو دام بیاوی که چپ شاگورا دا خبر دنن کرده چه بیاوی ناکی چه مداد کار بای کیگی اوری دا فیلو دا آغی قول وقالو انا کفر نا بیمار سلتم بی وی باگی مونگین کار کرده پاگی چه تاثرالی گلیش وی باگی بانده منگ نمان دا یې ته ته دهنه و پرстаў چې نو بس هغه ټول تیار شې دي نه نه هغه دینکار کایو موږ په شک کې بلی موږ لا راوې ته لا له شګ او سوې نوې پیغمبرانو آیا تل لا په توحید دشاکو اف اللہ شکونو او د الله په توحید دشاکو او د الله په ذات دشاکو و خدایا په قدرت کې د شاک په یلا کون کې د اسمانونو د مزمه کې را بلی تاسو لاره کې بخانو کې تاسو تاسو د ګناونو نه او اوس به کې تاسو لاره ترنيټي مقرره د انبیا خبره دا و خبر کوم څه وی مکالمه دا پیغمبرانو زیلی دي ډېر زیلی دي سوچ کوو دا څه به تاسو رکی انبیا دا وی ناغي وی کالو اینان تم اللہ بشارمی سلونا اوی حغیر نئے تاسو مگر بنیان سمنگ پشان زمانگوانی یای سڑیا کوئی چھ کوئی منگا دعوشینا چھ بندگی کولا سمنگ مشرانو راتللو کئی منگتا پدلل زائر زمانگوانی یای تاسو زمانگت مشران دن نمگاروی تا تبم داوی الک زمون غلی ذمہ داری ته کوم ځنه پور راغلی او الک دې په راغلی ځکه استا پووږم ګلانې کګه ځای وپریدو اندیاو ته ویلی و تا ته وداوی نو ته وځای او ګره دا بیا ویلی دا سوایا قالت له عمره ژلونم انه دې تا پیغمبرانو دا وي نه مگر بنده استا صبح شان وای او استاذ دې کلی کې ځمېدارم استاذ ولیکن الله يمن ولا مې شامنه با دې لیکن الله انسان کي چابانه جوخو کي د خپل بنيانو نه الله ما احسان وکړو واه را ته وکړو زي پیغمبر کړهم ته و استاذ شان ځمېدارم الله ته ځانو کول چې خپل کتاب را ته خوځلې کتاب رب الله ته خوځلې انبياء تغيب المعجزة وما كان لنا أنا تيكم بسلطاني ملا بإذن الله نشتة من لرأة شراطل القطاسة فمعجزة سراء مغرب الله معجزة زمان قولا سكينشت دارني تواء کرامتون زمان قولا سكينشت زمان قولا سكينشت وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ پالله باندې ځان دي سپاري مؤمنان او چې موږ لارې موږ ته کول نو کو پالله کولی موږ ته زموږ لارې تکلیفونه برزي اغي اندياوت تکلیفونه رسول ولا نسبرنا على ما ذئتمونا خامخا چې تاسو تکلیف رسوله موږ ته پالله باندې اوس بیا وکالمه خبري دي نقال اللذين کفرو انبیاو داوئی اغیر داوکولا تبا داوئی اغیر بدا کئی نوئی کافرو اخبرو پیغمبرانو تا من باو باسو تاو سلالا دا اخبرو کلینا یا شای با سو زمون پا دین یا به دا کلینا یا به زمون دین تا شایی تا تا من گوری بیا بداوئی کلینا با شروع یا زمون خبرو او نشکل دی حت تا خبرو رسن یریگا ما کلی نشغل نشی او سگو را فاوحا الہیم رب آمان نووحی کراوی رب دوی من با حلاکو ظالمان بیغم شو سو خبر تریکی گی بدر دیکی گی لیکن کل دی حت تا ورس جتا شری اللہوی زوست بیا گورمی سر غمو کو ولن اسکننکم العرض من بعد پا بکو وګوتا زروس مکه په زدوینا دیبا لاوي زبې شرم زبې وژنم تبا کوم تا ته پرېدم کړي رم مو ګوزو دا په دا اچوي زمارو قدرتنه وېري زماده ډرا بين دې تلاب دو پري وکړو نا مراد هر جوړور سرکاش غروسه د دننه جان نام او با اسکولی شیدو بودوی نوزو او با گوٹی اغلی را نزدی بنی چتی ریکی اغلی را را بشیده سغم مرک دار داری نانا بای دی هر گزار د مرک بای خو مرک نه نا ومی غور آی اعزابن غلیزو دینا پس بای اعزاب ساخو دینا روست بای اعزاب ساخو مسالو لذین کفرو بی ربیمو مثال دا کوجه کوهریک له واخ په یعنی مثال د عملونو دځي کرمات لکه مثال د روز او لکه مثال د روز زور کې پای عبادت پر ورځې تیز کې یعنی تیز باد راځي اری د ژوندون له داسي اونولې د دې اعمالو د وښنلاري پای د کلو په څ دا کوم راي لري اول عالم جگره در مشریکینو انبیاء سره در اینکه میرابان چکل تبلیغ که نو مشریکین با در سر جگره که خوش آمنده نکهی خوش آمنده در, در تنو آئی جگره با در سره کهی دویم عالم فدی دویم عالم که جگره در مشریکینو اخپل مزکی اخپل مزکی در دنیا و در آخرت حال کهی نگو ریطا یقن اللہ پیدا کردیا اسمان الرسم کا پا حاق کفا خوید اللہ بو بسی تاسولارا روالی با خلق نورولارا نده دا پا اللہ بانی سگرانا او دوی و برزول الله جمعیہ دوی با اخ کارشی اللہ تکولو نبو کمزوری کمسو رید پا خلقو چلوی کروا منگو تاس پا سیپ دنیا کی فال انتم مغلون عنا من عذاب الله نوګوای کمزوری د پړا خلقو جلوې کړي وا کمزوری مریدان شاګردان چمچي او د خلقو د جلوې کړي وا لېډران پیران استادان قران دثل فضراړو موږ تاسو په せ په دنیا کې فال الله ایا یی تاو سودا ویرنا لنا لریکون کی زمناں دا عذاب دلان تص دلدا جان نسلی پولیس ایو روبوایا لودا نہ لاہو لا دینا کوم کہ ہدایت را کرے منلا اللہ دی یا کو هدایت را کړې مونږ لر الله دې جناتو مونږ باخلو تاسو ته لار دې جناتو کو نيشته برابر دا کوم باندې کوم چې صبر کو نيشته مونږ لر زالته تختي دښت نيشته ښا یو د په دا خبرې وو کی شیطان برا پاسي نو بوو کلاچ پوره کارو الله وعده کری تاسو سره وعده رشتیا اما وعده کوي تاسو سره مخالفه نکړو تاسو ما خلاف وکړو خنوز ما په تاسو باندې زور زم ما دربانو زور نو چې لاس خپل میراخ کړي خو ماږي فلانه دې کې بس پیار دې او بابا رسوق زئی نو تا ویځو او دې افلانې دې ګور زور دې او ټوک زئی نو تا ویځو نمره کړې نه وته ان نو زم ما په تاسو باندې تزورو مگر دا چې ما الا دا تو کوم مگر دا چې ما راو بللې تاسو تاسو او من زم خبره ما هیڅ دعوه ورکړو आवाज میکړو فلاني ځای کې قرګدا څوک ځای جوړایو تا یې زو سنیما لا سوق دې تایې زه وی سيار کې څټ راګيږي سوق دې تایې زه ما او تيشا واز له غورو ملامت کوي مالارا ملامت کوي خپل ځانونه ځان ته ملامت وای ما انا بمصرخ قوم نم ز بچونکو تاسو لاره منجيكم نيمزو خلاصون کې دا عزلاره نيمزو فریاد درسته تاسو مورې او نې تاسو بچګون کې مالاره ما انکار کوي دا نه شرک کومه سره بوغا یقینا ظالمان دوی به ازاب درته روان او داخل به کړئ چامل حکر و مطابق دو سونات تا روانی بای لانجی غلو داغی نیر و نامیشه بای پاگی که پاکم دا اخبال سلام هر کلی بای دوی پاگی که یو بلتا خوش آمده یو بلتا با خوش آمده دوائی دو علم ختم شو دریم علم درم علم کی مثالو نا دوارو دو موحیدینو د کلمې ادمشریکین د کلمې مثال څنګه دی عالم ترا کايفه زرا بللا مثالن نو ګوریتہ څنګه بیان کړل د الله مثال کلماتن طیباتن د لا اله الا الله دا کلمه کلمې طیبو کا شاجره تین دا خو مزيدا بهتر از لو از ثابتونو جړې دا غېخه کې و فر فی السما او څنګه دې په بر روانو راتلل کوي خپل می و سر په حکم د خپل راب د کلمه طيب د سیه غری مثال تم لري و نه را جړې خې پوزمکه کې نو څنګه بر زیو می و نه میون اڈک دادا کلمی بھی ساله دی و ازر بلال امسال شیخ عبدالقادر جلالی کنه من شاخ بلنبار پراز میوی توحید از رای گزر سنگ زنک عار نداریم زو ونیم وائی او شاخون دیرو چدی او داشو ونیم چرتول د می میو نه توحید د میو نه ډاکه پولاره ستېږي نو گزار ورکه نه زبرد نه کیکر چانه د وشته بیره وشته ده کیکر نڅه را راو ورږي خو بیره نه ورږي راتل کوي خپل میو زرا بارواغه په حکم د خپل آب بیانې الله مثالونه بار خلقو قام کا یولی پنواخلي اس دنہ کارہ کریمہ مثال وما صلو کلمہ تین او مثال د کلمہ ناکار لو زوان را وره فلان فلن کی ابا بارا وره شیگا گند گنده کلمہ چې د گند خولې نو دی کژا جراتین خبیثہ تین لکون د ناکارا نیڅه تو صد مين فوق لار ده چې اوله غولشی پاس دوزم کې ما لا من قرار نشته دی اغلره څنګه دلا کوچې لا ګته بس لړېدل یا وځي کې پروت دی مضبوطه الله اگسان چې منار بالقول مزبوتی الله اخرت کیمان را وینا مزبوط ثرا په ژوند دنیا کې په ژوند کې دی ویلو لا اله الا الله په ژوند کې دی ویلو لو الله تعالی مدد شي او فیل اخرہ نو او بشی په ژوند کې دل کې او فیل اخرہ اوس دی ویلو لو نظم کدن کې بوای لوې الله تعالی مدد شي او زدن لا اله الا الله نظم کدن کې بوای لا اله الا الله الله جن نصیق کی هغه مشهور عالم د دنیا ملک العلماء عبد الله قاسانی رحم الله زنکدن واخلو سوره ابراهيم شروع کړو اجدی آیات اور از دیو سبت اللہ الذین امنوا بالقال ثابت فی الہات الدنيا و فی الاخرہ سای ور کړه مزبوطه الله د ځان جيمان را بوینا مزبوطه را په ژوند دنیا کې و فی الاخرہ او په دن کدن کې په ژوند الہ الا الله و فی الاخرہ ډیر ملګری ما ولای چه دته ویلوزه سنت خالی مانو او ذنکدن حالت وفل اخره الله ور تکلیفا نسب کړه الله الزمو نسب کی وذل الله ظالمین گمراه کې الله ظالمان ذنکدن کې کریمن نسب کیږي وذل الله ظالمین وګمراه کې الله ظالمان دینس مراد عذاب قبر نه اس بلیته وای غنه سره د کافر وای جتنا مانی ازاله قبر دی ایت کې سري نس نه په اسباد د ازاله قبر کې وای ظلم الظالمين وای قال الله ما يشاء کوي الله چې کوښيله الله نور ایتونو برائش ان شاء الله بزرخ هم حساب قبل کی د یاد ده نس او کوي الله ته جو خوې عالم د دې زنه پوری زجر او توبيه خو نه ګوري ته ځان چې بدل کړني ما دونه الله په او داخل کرا خپل قوم زایل هلاکت ته چې جهنم دې دنه بشایته بد آرام د یو ورزو الله لرزدار ان جو ګمراه کی دلا زلانا اوه فیتوا اخلی یقینا تل لرزدار دور ده او از ما بنان او ته چې مانل کم کای مز خرج کای دا مانل چې موږ ور کړو دوی ته پټه وکاره په خاله نه جره بجیورات نبۍ لیندین پایږي نبۍ دوستانه د مشرکانو د موحدین دوستانه بې د مشرکانو بنې الله زاد دې پیدا کړې آسمان او زمکه وره د برناوو بو په زوبازي په دې ځر نه ویری دښت تاسو لاره تابې کوي تاسو لکه چې رواني په دریاد کې بوګم د الله تابې کوي تاسو نور اوس په مې دروازه روانو تابې کړې تاسو شپه او درکر تاوستا دارا شنجو قاردانا قطع سشمیر کرو نیومتنو دالا لا تحسوها نشی اشمیر اولیا غیلارا ان الانسان لا ظلوم الكفار یقینا مشرک انسان دیفر ظالم دینا شکر دینا شکر دینا شکر دی قلعا چوئی ابراہیم علیہ السلام اللہ دلارا زید آمانا او بیر دګ مال را بچی زمان د عبادت د غیر الله نه الله ابو موسی دی ربی نان نازل نکزرا من الناس الله عبادت دې گمراه کړي ډیروا د فمن تبعني فانه مني چا چی تبع داری او ګل زمان او چا چی نه فرمانې یقینا ته بخنګ مې ربان رمانت ویاني باندې مني الله دې رحمتولي کې باذر شیخ باندې دې یو څلته څنګه مشبي زوږ کو مزبر چې به نکړې او آل ذاتی می خبر رسوله اوس دې نه مني کار وکاي او زال کار بار کوم ويستر کې په نو یو ونه لا خو بنم دوونی ویخ کیو بڑا سر ایناس دے ویزن از دیشم ابراہیم علیہ السلاة و سلامو وی ما توی بیانو کا مغوی ڈیر دیت شروع کرو نو چا بد ردی چا کنزلو ابراہیم علیہ السلامو فا من تا بیانی فا انو منی چا چو زمان تا بیداریو کرو او بای زمانا دنیا کی داست بیان بکے بد ردی بکیگی او پرواب دا چا ایبراهیم دیدار بکی گی فمن تب یعنی فین و مننی حضر شیخ زویخ شما تو باوستا داتر مرک کل واری چه سوپر جی جبه دی غاری گی بیان کولی و غلی کی گی بیان بکی فمن تب یعنی فین و مننی چاچه تابداری و کرزما فین او من چا شاہ جینا فرمانی اکر زمان یقینا تے بخن کی میرا حدیث کی رازی رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم فرمائی کل امتی یدخلون جنہ الا من عبا زمان طول امد بجنت تزی ہاں آغتو کو چنکار اکر چزن زم نبی اپنی زی صابو ایمن یا رسول اللہ او باسه دې چې جنت دینکار کوي بسباب نو نبی اسلامي من اتاني دغلل جننه چا چې زما اطاعت وکړو جنت دی او چا چې زما اطاعت نه وکړو فقلابا او انکار وکړو د جنت نه او دسه دې چې جنت دی ربانا انک از من ذریه دي الله ما څوګن ور کړل دا چې بچو وګورو ته پوکان دای کی چې نه د پرسلواله استا قر محرم تنځ دی چې کله دې سفه ته ور رسیدو السلام روان شو حاضر دي حاضر ده او اسماعیل دي نو حاضر आवाज کوي الا من تک بناه ابراهيم و ایبراهيم چې ته لري په چته دی ایبراهيم عليه السلام پوښنه بیا आवाज وکړو بیا आवाज وکړو بیا وی الله مرا کبیازا الله درته ویلی بیا په ما غدي خشه الله دې ویلی الله به زموې حفاظت کوي ا ایبراهيم عليه السلام دعا غواړي الله چې قائم کی موزه چې وب پزو ګرزو د خلقو په منه کې شې د ارې جگوار دې لاره دې میو خموګه دې شکرباسي الله ته په دې با یي چمو پټو حا چمو ځای رو ان پټي په الله باندې سو پوکا تا نه ګبارا به تر صف دنیا د به الله دې ذات اسماعیل جی اسحاق اسماعیل او اسحاق یقینا رب جماه قبل اونګي رضوا الله وګرځو مالا کاين کوون کې د موزه او زما د اولاد نه او من ذریه دی الله تقبل کی دعا زما الله او باقي مال را مو پر اولاد زما مؤمنان او چر کاين به شي زبو ګومان نکوي په الله باندې چې نه خبره دی دا شي نه چې کای زالمان الله نه خبره نه ده یتین روز تکای دی لاره د پاره غو روزی څوک دې به شي بارې ګستلېګې استرګې به کولاږي شي منډي روان کې به وي موږ نه وروځم او چې تاونه کې به زرو نه واپس بنشي دې تا نظر نظر دې زړه دې خارې بيلاکلنا استرګې به چې دیکړي هغه رو پوج باندې سربکتن کړې شي او یارو دخل کولا را او ورځنا چرابشي دې تا زابو نو بو واسلمان الله روز تک مون ترني دي نس دي مون باور اوس تا بلانا مون باور په شي شو د پیغمبرانو اي نو اي تاسو چې څو ګوندونه به خورب نو تاسو دې تاسو لپاره خدمتې دیاله او سيدې په زنه داخلو جوزل میکرو په خپل نفسونو درګن چې تاسو تاسو سره کوم غوایې زرا مون بین کي تاسو لپاره مثالونه دې چل کول چالو او الله سږو تنظیم ديږي دو اگر کې چل دوی چې غور زیدل داینه غورونه داز مضبوطه چالو نه بالکل چې غور زیده به غورونه یا داز چالو نه تدبیرونه جړه قید به مضبوط علما وګمان مکو پالابانه چې خلاف کون کې داخل لوادي چکړې دې د الله پیغمبرانو سره یقینا الله زورور خووند د بدلا وروسته او زه چې بدل کړی جوز مکاف په بلوز مګه اواز دی با اخار شي د الله چې اواز زروارو اوپوینی توم مجرم اوپوینی مجرمانو لرب دغه واخو تړلی شي په زنجیرونه کې زنجیرونه کې تړلی شي موکررنی نه فل اصواد او ری ز سپوکاری کړو کنه اړيو بابا بابا بابا بابا نلابه په ځنځرونه کې بند کړی شي ها په الله چموعدین بیان کړو اړ دی ورپسې دا کليو بدر دی ویلې نلابه سزا انداځ او به نیته مسلمان په دا غواکې تړلې شي په ځنځرونه کې ځنځرونه کې به ارفه تماین دې زګوгай رقیبان آواز زګا کم نه کو نظر دې ته ګدارا فلاره تیریږي نو داسبي غپا غپا غپا غپا, غپا. نه پدی غپا د ګذارې زکل کم شوي اری اگ فلوا زلګي ارفه تماین دې ز هه رقیبان آواز زګا کم نه کو نظر دې دې ټول غفال کله د مسافر رزق کم کړي ایستې ورته چې غابي خدای مسافر د فقیر غریب نه کم شي اګه ته ملاويګي دانګ ته بیان کو چې څوک د ورپسې غابي غابي زړیا خپل کار وکړي استاح سنه کميږي تو بیان کو د مزلې سره کې هیڅ په تبلیغ نه چا یې ستاسو مخالفت کړو الله به وته رضازرونه کوي د سپو بجان غپاې کړی و الله به او ته ډېری پسندېروونکی سرا بیلهم من قتران قميصن بيد ګغورو چور دروازې ګنده کړ چکل توس کېږي خپل بکه مخونو د تلرور چې بدلا ورکې الله ریوتنت سچ کړو یقینا الله له زړه سپواله سریو له سپ مالت ورکې لیکن کله جون چې بیا شدیدو له حساب سريو دی بیا هاذا بلاغ للناس دا قران تبلیغي نصاب دی د پاره خلقو ولې کته نصاب الف لام را هاذا کتابن هاذا بلاغن دغه د تبلیغ نصاب تبلیغ نصاب از دکاء لا شيء رواغ لها أو بيان من شروشها الحمد لله هذا بلاغ للناس هذا القرآن بلاغ للناس هذا القرآن دق القرآن دق دي التبليغ دفاع الخلق دين بيانك ولينظروا به شو يروني شدوه بذي سارا انما هوا الهو واحد یقیناً حاجت روا دیو اللہ او پن بواغلی اولو الالباب اقل من اقل من جسو گی آغی یقیناً پن نو صورت که حج فی تبلیغ اول عطا آیتو نا تمہید سلور علم اول علم که جگرد مشرکین و انبیاء سارا دیم علم که یګر د مشهوری کینو خپل میز کې دریم عالم کې د دو دعا او دلو مثالونه او سلوورم عالم کې زجر او تخریف الله نسب الله دیم بسم الله الرحمن الرحیم اریف لام راتل کآیات الكتاب وقرآن مبين ربما یود الیدین کفروا لو كانوا مسلمین ذرهم یا افلو ویتمتعو ویلہیهم والامل فصوف عالمون وما امکنا من قرطن اللہ ولا كتاب معلوم ما تسبق من امتنا جرہا وما یستاخرون وقالوا یا ایواللزین الزن علیه الذکر انکر مجنون لوما تأتینا بالملائکت ان کن قصورتون دو قرآن کریم کے پنزل سمده پنزل کے سورۃ یوسف به زیری زالور بنو سم مخکه سورۃ کې بیان هو شو د تبلیغ بیان کو نو په دې سورۃ کې الله انجام ذکر کوي تا بیان وکړو او چاو نه انجام ته قران انجام ته ګرځې انجام ته وره سورۃ زوات راو کېرا اول ترقیب فی تبلیغ دیده صورت خلاصه مختصر زده وم بسه صورت حجر که انجام ده تبلیغ ذکر کیگی مخی صورت که تبلیغ او پدی صورت که انجام بیان دیو کرو نو چا مسئله اونه منالا نو انجام ایسا گرزه دلیده او گورا لک تاریخ تا صحیح تاریخ دو قرآن تا نو خلقو سے تاریخ بلیکی در روگ بئی راشا صحیح تاریخ دو قرآن تاو گورا چه بیان شوئے رئے تبلیغ شوئے او خلقو من لین رئے او درن کو انجام سگرزی دلی رئے او چاہ چې بیان کرے رئے داغی انجام سگرزی دلی رئے یقیناً دلا چا غی بیان اکڑو اللہ آغی کامیاب کری اچا چې بیان نو کړي اری بیان نو منل الله دې تبا کړي تاریخ وګورا اول ترغیب الکتاب چونکه د پسر کې قران لفظ دی قران نو په خوانو واقعاتو یو واقعه اشارہ او مبین لفظ دی نو دلیل نقلی تاشارہ الله خبريږي د دې عارفونو په معنا دا دي اتنره کتاب او له سره شويوازي هو ډیر کراته افسوس به کوي کافرو لوکانو مسلمانانو هاي کوي موږ مسلمانانو هاي ګمنګ مانه دی ډیر کراته افسوس به کوي کافرو هاي کوي موږ پاګه افسوس کار نه کوي دا وکړه کوي دا وکړه نو دا قیامت کې چې کلا مکرم کی الله او کافرانو ذلیل کی الله نفسوس به کوي کافر هاي کوی ممتابدار چی دایس بایزت من یا کل چی مومنان داخل کریشی جنت تا او کافران بوت ریشی جاننم ته مومنان به جنت تا روان کریشی او کافران جاننم طرف تا بروان کریشی نفسوس بکی های کوی ممتابدار نفسوس بکی کویی مانگ تابیدار چنن بجنب تلیوه های کویی مانگ تابیدار های کویی مانگ تابیدار دیر تا افسوس با کئی های کویی مانگ نو پرید دوی لاره خوری فیدا اخلی داب کم داب کم خوریس کی فیدا اخلی وویلیم الامال غافل کی دلر امید دنیا دابې پم دابې پم امید حدیث کی رازی نبی علیہ السلام یو کر خو ایستو داسه ما خيتا بیا داسه کر خو کړی داسه کړی داسه کړو چا پر جوړ کرا هنه بیا نبی علیہ السلام فرمای دا انسان دې داش مرگونی دی داش مرگونی دی داش مرگونی دی کدینے بچکی گرے دلان دی کئی تبہ کدہ توپک چا پھر دی خو دا دائرہ دا کے دن انسان دے داش مرگونی دی داش مرگونی دی دا مخ چھو دے د امید مخ کرده دا با کم دا با کم سامان سو برس که کل که خبر نئی دو سرو کال سامان تیار خود سبا پتنه لگی آگاه اپنی موت سه کوئی بشر نئی دا خپل مرگ نه خبر نئی بوجه دا گوه راغست دی را وی دا با کال کئی که نکئی دا زمانگ وری پوری کئیو آوری خبر نئی چه سبایز نشتی آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کیه کل کی خبر نہیں ویولی امول عمالا غافل بکی دولر امیدونا امید کی روان دے وی دنیا پا امید خوریشی خوب او بخوری ویولی امول عمالا فصوفا یالمون زردچ پو بشی پتب بولگی وصوفا ترائی زن کشفل غبارو افارس ته ته رزلي ګام حمارو ولګ لګ واغله د دې جنگ دا ډړه دا ډړه لريشي نو تا دو پته لغي چې ته په خر سورې ته پاسوري دا دنیا لګ دا ډړه چې دا سترګې پټې شي نو بیا په تا و پوي شي چې ته څوکونه په دنیا کې صد پار الله پیدا کړی او کو دې سو فصاو فعلامون موږ نه کړې اسکی ولا الا ولها كتاب معلوم مگر مگر غل له اجل معلوم نيټ معلومه نه مخک کې یې ځلاله د قرانټ نه اندر واست کېږي ويږي وا تاسو چرالې ګلشې د لیوانه چتوه قران په معنا ځل شوې ود لیوانه دی ولی راتلنه کوم ته ملائکه کوي رستي نه موږ نه راالي ګو ملائکه مگر پازاب و ملائکه پازاب راځي نبی دی پدغه واخې ور کړی شوې موږ راالي ګره قران ان نحن یقینان منگارا لگلیل قرآن ذکر سو قرآن ذکر کہے کہ نا کہے وائی کون کہا قرآن واعب نون سنگ ذکری اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ عَلَى بِذِكْرِ اللَّهِ تَتْمَنُّ الْقُلُوبَ یقینان دللاف کتاب باندی مذبوطی کی ذلونا اتمنان تذلو دللاف کتاب راضی ان انه نزلنا الذکر یقینا من غالق الکران د ایت مینان نوی نجومت کی دا ناس خلق پس کوله پس کی دا د کور نارازا دکان پردا پټی پردا او کار کسب پردا نو کپی کتاب کی ایت مینان نوی نو چاڅه کارژن از جمعت کی دا غچاله پار نارازی نه ما مر پر نه نہ بل چال پر راضی دا خو راضی د الله کتاب پر راضی اتمنان خود چا په خبرو نه اتمنان د الله په کتاب باندې انا نحن نزلنا الذکر یقینا من را لقران وانا له لحافظن یقینا من یو د کتاب حفاظت کوونکی الله او حفاظت غو رزو کوم نو کو پتاي کی گنا پتا خوش قسمتي و گنا چه فتا یاد کرده نگو را دیر خوش تیسمه تیتا چه اللہ در بنا دیر وی پیر زونه کرده ونحفاظت که توائی که زن نیم نو قرآن بسنگوی نا نا نا نا فا قرآن سر با تبا چمکاوشی فتا قرآن نچمکاوی گی قرآن سر با تا چمکاوشی تبا خستشی کتا در لحظ دین خدمتو کور قرآن دلاز کیواغستا تا با عزت مند کی له دا كدو ادو قران banjir Damu ache zane imno bas daras bani na na na Inna nahnu nadalna zikra wa inna lahu lahafizun Da jalla hafizat ikre Allah diniki kada kufar u zaiji itafaduki ado quran pani sindo ugor jai na da hafizan no do jore no ماملی وانی کتاب در نسو پانو کتاب بی وی دا یاد که پا ترتیب بانی یو گنتی خبری بی اگه یاد که پا ترتیب بانی را تو وای نیستو کینشو بیلی او حافظ در قرآن تو گورا چه در فاتحی نشروشی آغا وانناس پوری طول ترتیب سره قرآن وی وای در فلانی زینا کله اکل حافظان تپوز که د آیت یو جمله وای بسه منحافظ د پتنه گی فلان دا جمله فلانی آیت سرده ده او فلانی صورت کرده من شروع دا اغزنه گردان شروع کی دا سی اللہ حفاظه یو مخیشی ابل وارفزی ابل وارفزی ابل وارفزی ابل وارفزی ابل وارفزی از ده قاری ده امام ده ده با تراویر که ختم وائی قرآن وائی ابل وارفزی فاتحی اغفت وارفزی که یو واو مخی روست ده یو ح روسي هغه وای غلط دی وی ګره او یو ټکنه څوک لري کالجی او نه څوک دی اتولې ما ماشا الله دا شلا د خپل کتابه د حفاظت وکړه خوشې پتاه کړه نو وعد الله کو مادلو یې سره فیرې چې زما په دماغ کې الله قرانه چیرې الحمدلله ان نعله نزلنا ذکره مونږه د دې حفاظت کوونکې یقینانا ارسلنا من قبل ایک مملکلو تانمخ کے پوڑلو پخانو کے نراشتوی تیز پیغمبار مغدوی ریپای زلٹو کے کون کی دارنگی ناسلو کوو فی قلوب المجرمین چلو منگ دا استحزا خوزرنو مجرمانو کے یا چلو دا تقزیب خوزرنو مجرمانو کے یا چلو دا القران په ذلون د مجرمانو کې چې مان دراړي چې مان دراړي پدې یقینا تیر قانون د پوغانو کوم به د کړه بدوي باندې یو ور د بارنا پس دوی شروعږي به ختېتون کې او به او نه د وی په جوې یقینا بندي شوې استرګې زومنګا به و بل بل کوم جادو کوم چادو شوې جادو کوم چادو شوې یقي مونږ ارزو مونږ ارزو پاسمان کې برجونه اسمان د پاره کته کو او حافظنا مونږه حفاظت کړو اسمان د هر شیطان رټل شوی نه مگر او توږ جګوب سارنه کې نور پچی شیدا انګار سرگانو ولې از موږ ته غواړولې ایلاره او چې ولې موږ پدې کې قرونه موږ ځلونه کړې پدې کې ار جوړات من کل شای موذون هر شی په خپل مقدار او موږ غرزلته اسلره پدې کې مايشو جامې ملابس دي مايشو خوراکونه گزاره هغه جنیتاسو اگر رذكول کوم کې او نشریشه مگر منگ سغره خزائنو ہو خزانه دعوه اصول اللہ و ایمان سغره منگنر علی قدر مگر پاندازی معلومی منگوار خوشکری باتو نا عبو آجا انکی فانزل نامی نا سماع مانا پس منگوارو تو برن عبو پس کومنگ دعب تاسو او نئی تاسو خزانه کون کی دعو بو سوک دیچو بو بی کی یا خازنی مالی علم نه تاسو منی کونګلوبو څنګه منی چې الله و رہی یقین مونږ جنې کول کو مون کو موږ یو وارسان مونږ کویو پرهانو د تاسو موږ کویو پره شنو د تاسو مونږ کویو مونږ کویو مونږ کویو پرهانو د تاسو چې مړ منګ پويو بو پرستون د تاسو چې جج... چې جوندري مې جوندونه خبرم منګ بو پويو په وخانوومتونو د پیغمبر منګ پويو بو پرسته پرستون یعنی امت د نبي عليه السلام منګ بو پويو په وخانو چې په خیر کې روان منګ پويو بو پرستون چې په شر دی روان منګ پويو مخکنی صفوف د حاربه د جنگ مخکنی صفونه چې څوک ما کې دښمن ته ولاړ دی مون پويو پرسونو چې روستې صفونه د دښمن ته څوک ولاړ دی مون پويو مخکنی صفونه د موزه چې څوک ما کې لري مون پويو پرسونو چې موږ کې څوک غوسته دی ولاړ ټول نه الله ایزه من په یوه پرستورو پیدا کړو ادم علی السلام من سلصال من حما مسنون سلصال او چاخورا حما ان چلځواږي مسنون سو وخت دیرجي اسمعناي دا من پیدا کړو انسانلرا وچو خورو اغلوشو خمبیرشو نا سلسال وچو خورو حماینو اغلوشو واقعی مسنون خمبیرشو مسنون وقت پی تیر او پیریان مون پیدا کرو دور گرم نا کلچو ایربستا ملائکو تا زیم پیدا کرو انکه دو چو خارو آغلو شو خم برشو نا چه کرا چه برابر مکر آغا او پو مکر باغی کی دا اخبر حکم نا نو شای اغا طرف تا سجدہ کنو ان نو سجدہ کنو ملائکو یو بے کڑی لیکن اس کالت الملائکہ تو یا مریمو یو, یو ملائکہ وا او جمع زکر کڑو نو یو سو ملائکو بے کڑی سجدہ اکرم ملائکو تولو جدہ جدہ بیکڑی نا اجمعون انہوں تولو پا یوزال سجدہ اکرم ملائکو تولو پا یوزال مگر ابلیس انکار اکر جشید سجدہ کونکو نا نوی اللہ ابلیسا سدیتا لارا چونشوید تابیدارو نا نوی آگا نیمزا چ سجدہ اکام پا طرف دبند چ پیداکر ایلارا دو جوخارو اوغل شو خندل شو خندل نو وي الله زد دینه ته رتل شو نو منله انجا وسو یقینا پتا دلانه تر روز قیامت نو وی مولد را کی ماته الله مولد را کی ماته روز قیامت نو وی الله یقین انته مولد ورکلو شو نا روز واه معلومه دا نو ا وژربدا ای چې تاسو پریشان کړم خستبکم دې لاله پوزم کړې ناکاره ملون ګمرا بگم دې دو ټولو لاله مگر سابن دې دنیا خاص کړی شي نو ویدار لاله پومنې ښا یقینن بنان زماني شريست اندي ستاله بودي باندې زورو مگر چا چې تابداري کول استاد سرکه شنو او یقینن جهنم لمويدو مجمعين زاید وا داس دې ټوله دې جانم لری د وورونا بار ور باندې لوي دا هيڅا د وی شوی یقینا موحدین به په جنته نو په جنوکه داخل جاییدا په سلامتی ازره امن کې باید د مرغنا امن کې باید د وتی دونا امن کې به د غما له بو کو هغه دې په جنو نه دنیای کې عمر سره څخره و الله عز وجل علیکم عشیب د ویرو وروڼه په کډون باندې به یو بل ته مخامخه دوی زیږي د پهایي سره والی او نه دوی داینه شړلې شي وستې شي باندې خبر را کا خبر ورکاز ما بنیا نو ته زین بخون کې مهربانو یقینا عذاب زما او عذاب د درته خبر ورکړه چې تاسو په بارد مين मनोज ایبراهیم علی السلام کالج داخره جو باغ نوې هغه سلام لار کور دا سړی مې څه زبا کړو ریت کړو کی وره اغه نه وره لاس نه راځي نو زره کې هر راوست نوې بوګلو موږ یو ته غریدونکې نوې هغه مې ریګه موږ زری درکوتات پهلک بو اسره نوې ابراهيم عليه السلام زرا کوي ماته سره دې جرستنې ماته بُډا والی نو په څه زرا کوي نو یې مونږ سره دل کو تاسو مکی غادناو مې دون نوې ابراهيم عليه السلام لا يقنوت ننا باندې کیږي در رحمت درب نام اگر گمراه نوې سال دې تاسو زول ګل شو نو قوم مجرمان ته مگر تا بیدار دلو تلیل سلام مونگیو خلاسا انگی دوی تولولارا مگر خزد آگا مونگا اندازہ دا چھو دا باید رسطبا جو کنن کنن کلی چرال ابراہیم علو تلیل سلام سغلی گریشوی نوی یہی قوم ناشنا ہوی اگئی برگی مونگ را گریو تا تا پاگی چیو پاگی را تلل که تا تا پا حاق مونگیو نزدتو اخپلال زرا پتیارا دشباکی ور پسیشا پشا ددی او ندی کو ولائل تفید من کو محادو پا تیزین شیطا سنو سوکو زیو سو وخشتا سامر شوئی دی فیسر کرو منگا غطا ندی کارو چه جڑی دی کسانو پر کڑشی بایی پر وقت سار کی ختم شوئی را رکی روالا غشالا غشالا نو ويब्राيم اسلام ديري مل مان زما مر سوا کوي مالالا او ويلو تل اسلام ديري مل مان زما مر سوا کوي مالالا ويری ګرلانا مر شرموي مالالا او یغي ایا مون نو مونې کوي تعالی دمل مستعب خلقونه نو د چم جنه کوي لورې زما کوي کوم کی چم جنه کوي لعمرو کا نام لفی ثکر تن بیامون ادخال الہی استاد جون دی برکتیش پیغمبرہ لعمرو کا سوگند ہے چستا پ جون باری زما سوگند ہے لعمرو کا مقصد سوگند مقصد بی تو فائدہ رسولی لعمرو کا استاد جون دی برکتیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ری پرپل سرکشی کو سرگردان ډیر سر گرم او سرگردان وې نو نیوت دلغه چې په وخت نور خاتګي پس مونږه ګورځول پور دا اعلان دي وا انترنالي علی به من سجيله مونږه وارول پاره باندې کان د ټیکرو آ خدا ونده کې انګا می کرده قوم لوترا زیروزا بار پا وقت سار که لارزلان دی باندی کرده یقینن پا دیگه نخی دپاوی برت غسنون کو یقینن داره پلار مخاماو خو اسلام بیان کرده نومن علی انجام سشو شیطان نومن علی انجام سشو ځکه تولیغ نفس خبر ده شیطان نومن علی انجام سشو نا نا پا ملود نو منه لئے انجام سا شو تا بیان کو اچوه نمانا نو انجام سا دهو گو رو سا یقینانا پا دیگر نخوا دپار نمومنانو انکو بند والا کوم شوئی پس مون بذلو آغا و اینهو لبی امامی موبی انو دوی دی پا شاری عام باندی شاری عام بانی وقرانا کومي شعيب نو منله انجام زو شو شعيب الاسلام تبلیغ کړه هغه الله نجات ورکړه هغه نو منله انجام زو شو یقینا تکذیب کړه حجرواله لګل شو لارې حجرواله باز قوم نو وای لیکن دا قوم سواله ني قوم سواله تکذیب کړه حجرواله لګل دل شو امن ور کر واه لرا خپل نه کي ود د ویلار نه ارادون او ود توگل بهي د غرون کورونا پامن کي تاغاني به جوړه کړی نو نیو دې لره چېرې په ورساره ملي دې نه کړو دې دنیا دې یو قوم شعيب نو منلې انجام ز شو د انجامو لیدین اگر ددین اځد یو قانون کې مونږ نه پیدا کړی اسمانونه څنګه دا درمه ځما کر قیامت دراته لن کې فاسفہ حصفل جميل محوا او محرو الخ فاسفہ حصفل جميل هرې انګريزو له ګیره طالبونه سره ګرفتاری کړو وینوم سره زمانن فاسفہ حصفل جميل هرې لیکل پوژش کو قلمي برزو وصولي کوي څنګه او يې بس پرې رضايت له لې کوي فاس باصفل جميل او وستا چون د فاس باصفل جميل دي او نه نو پوژش کو لیکل نه جو فاس باصفل جميل او مغار او مغار الخستا يقين ربستا اغه پیدا کوم کې پوয়া ولا قضا تینا من المساني یقیناً من درکر اتاتا واتنا در بیع بیع ویلشونا وده فاتحه علم در درکر فاتحه علم فاتحه در دکر والقرآن او قرآن یا سبع من المثانی اغوو سورتنا بقرال امران نسان معيدان عام اعراف یونس دو واید سرطون علم دلدر کرده اللہ سرطون احسان دربانیو کردوی امر نهی تبشیر انزار امثال ده در توخو دلد هدایت نبوت رحمت شفقات موادد سکینت ده در توخو دلد تو او قرآن عظیم در توخو دلد ولقد اتيناك سبع من المزاني يقينا من ذكرتات واتنا ذبابا ويل شونا القران لي سبن ودل ويا سن الله لك نجهساني کرے لا تمدن عينيك موچ تو خپلسترگی ها شيتا چم فائدو ورکڑو پدی سرا جوڑا جوڑا دو دو قسم قسم خرغرل مال دولت ورکڑے نه تا د چې قآ ې م در کې نه تاغته پېږي ح کې راځ لا مننا ملم ته غنا بالکورانو ن د زما پهمت کې غزوکو چېښک اوا سره نه قآو د م ده لاسه مننا ملم ته غنا بالکوآو نشته د زمونږ نه اوغزوکو چې ځانې بې پرووانو که پهقرآو قرآن علمی درکڑی لئے اللہ دیا بلت پس لیگی نبی علیہ السلام و اداف سو پومت کیڑو نہیں لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّا بِالْقُرْآنَ دارنگی حدیث کی قرآن علم اللہ درکڑو او دے بیاوم خلقو تو محتاج گڑی نظر پا دے تندی کی با اللہ فقرولی کی دے با امیشہ فقیر ہوئی ہر وقت محتاج ہے وجہ نہ دل قران علم درکڑے ان تصمیم بار کی پشے دا استالو منبرین نہ دا دا استالو او اولے بادشاہ نہ دا خدا چه کما کل بقدر نہ ہوئی لیے کما کل بقدر نہ ہوئی گی معصوم اچ کی نو سائیکل تشی اری خړپو سروان شنو بیا پپوروانجی بیا ترقي کینې سایلکل تشی بیا ټانګی تشی نبیا ګاډ تشی زرا روپ بره ترقه بنځي خو چې ته الله قمق لاغی چې په موټر کینولې دې بیا راځي په خپل پوز روان دي وګورلې نو تعالوګه پران علم الله درکله دوی وای زو ځان ممبر کومه اوري ولکه زپو مس ورډا کې اماندارو چې صوبای اسمبلی ته زمو قومی ام پی اے جوړیږم او ایم ان اے جوړیږم ته په قدر نه پویږی سړیا چې به خوندای دا لا چاله د اړی زنیمد چې تر قرآن علم الله درکړي اته د خلکو کورسې پسې پستیږي فلانی ممبر شو وزیر شو او د چل شو شیخ ازل قادر جیلانی رحمت الله علی د باچا خد نکړي بادشاه چتمنه سخرایشه او کوم وزارت عہدت پګاری تاله در کوم نو شیخ هغه ته خط سنجرم اسیا هرغه بغتن سیای باد وی استاد چتره څنګه چتورره نو پاک زما مقصد دایسته تور کی چې زما په زړه کې د بادشاہي څخه زما مقصد د الله دایسته تور کی <تصح> انګه کی خبر یافتم من من کلیم خبر یافتم من ملک نیم روز من ملک نیم روز بیک ځو نه مخرب د دې نیم روز بعد چای داوی د یو دان په وربشم زناق لړ داس داسه بعد چای دا زما مخ دللا داسه تور کی چې تا د چترې څنور را چې کزما زر کې د بادشاہه سره هرسوی اسو بادشاہی پس روان دے لا تمدن نائن ایک چه قرآن علم الله تعالی در کرو دا لوی نعمت اللہ پتا بنے تا بادشاہی بادشاہ ریتے دے چا محتاجی لا تمدن نائن ایک عالم روانو او خلق ور پسیری دارو نو هغه وی وګره بچای هغه چات ویلی شي بزرونو بچای ده استا ته بچای ده چې پولیسو په دنده په تور خپل بچای کوي علم دین خدمت کو رب ال استا قدر د خلکو په زرونو کې بالا قدر او احترام به کوي مونږ ته خپل سترګې آغاته چې مونږ فایده او کرم پتی سره جوړه جوړه جوړوینه قاضی سغلیر بادشای سغلیر عالم پاتشو عهده ولوار کرو خط اولی که پولیس اولی که چه زمان خض دراشی دلتا نو چه کل کورت ورسید خط اولوار کرو چه دی قاضی لگی او تا تا وی راشا خض و خاتولېته ویدا ولجواب دی دا لوزي اخته کې لري خو چې تد بچا وزیر شوی تاذی شوی نه د فقيه هغه مشهوره مزلوم ده نه را شو چې خزه بغیر د محارم نه بغیر د نه سفر نشي کولی نو تا پاج را راولي ګنه ان چې کله خط آل تور زده نه پوجړه شوی رښتیا خبره دې کې اله میریږي زر زر استعفای ولي کو زې ستو زرتوني کې ما شوره مساله معنی هرشوا خزا پووا از دې په پونشم دین غره به علم یریږي چې دا رسونه پزیشوي رب لزمن زړه کې د دنیا د دنیا د اقتدار هر ځواني شي الله لزمن پزړونه کې د قرآن او د سنت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زړه کې دیوا شي دا ډیر خسته شي زړه د سری باغ با دی آی آکا وزیر شوه آی نو دو کوله کالت کال ته پارا اولمپیا ناغه مو ډری ناغه ډېرې وری پښوی او ناغه کور نه بیا پښېږي وای نو دې ټول بر پمږې بچي او ری بیا هیڅ نشته اره د غریبه ژوند خموږی جون دی زړه مطمئن زړه خوشاله زړه باغ باغ د الله دې کتاب خدمت کړي الله دې زمون تر مرګا دغه دې نصیب کړي لا تمدننا اينا الكلام متى النبي الله وي خپل استری موچو چې خلکو مال دولت ميور کړه ته پستیږي اعلام متى النبي ازواجا منهما امام ابو انفر رحمت الله عليه جید کې وقت ډېر کړه خو جید کې وخت ډېر خو هغه وځو کړي دیته جید کې وخت ما ته داني مقام جن کی گپ دوی باندي خپل د سلف او صالحین او تاریخ ته وګوره جریثه کری په دنیا کې دنیا نه الله ته دا کړل خدای الله دین نه لري خدای قرآن نه لري نن خلق رااله قرآن نه الله ته ور کړو د لکشن پروزه کې 5 د تاغز د پاس جوړو دا کتاب دې ګوري ووځایي نو بیا دې کتاب نه درزښته آنه دی کتاب بارگی چرد خبر و کرد مغم زنکی گا پا دوی باندی او کدکا د وزره دپرد مومنانو دوا وارا وایا زمیره اونکی ظایره لگه سنگا چمگرالی گلو پا غویش که اونکو باندی ویشی کرو تب ورد سایر وای بلبدا وای بلبدا وای بلبدا وای بل یا مقتزمینو اګه ساوګن خلون کو باندې تقاسم بالله سوره تنمل کی راضی ساوګنجون خړای په الله باندې چشپی بکینو دی به مرکو دبال ته وو خبر چې چا وجللې سالي عليه السلام اګه سانو چې ګر جوړو قران ټوټه ټوټه یاسمانی کتاب فو ربک لنزل انه قسم دیستا پراب تپوز بوکو دو دیتولو نا پو باید آشی چهو دیکن ان کی فصدع بی ما تو مارو پس واضح بیانو کا اگا چه تاتا مرشوی ری بیانو کا فصدع صدع گده گده چرا خلاص کی بلکل جدا چه نچک پکیمو پیدا کو وارز عنی المشرکین نا اې راز وکا د مشرکانو نه مشرکان مخواړو ا دې مشرک پسې الله اکبر موز کې او بدبختہ اعرض امر مری الله واي د مشرک نه غم کای دی پاجا مخواړو ا تو ارزله جوړور کې موږ کافیس تا طرفه اگر تو کې کوم کولاله چا رټو کې چې کولې اگسنو ژدوی ګرځې زر الله لا د عبادت بهلو نو زرته بوبشي مونږ په یو چتنګي سنست بارې جوړې وایو سوهای زیورزم غنښته نو کزر خو شالول غواړي نو دزر خو شالول د پاره طریقه ده فسبح بهمد ربکو قولوا سبحانه الصبر اب سبحان الله الحمد لله وکم من الساجدين او یا د سجده کومونه کله پروگو کله په سجده واعبد ربک بندگی وکړه دراب حتا یا د کلیطین تر غیچ را شتا د مرګ تر مرګ پورې د الله بندگی وکه شه عبدالقادر جیلانی رحمت الله علی کو نرا بار شو شپه دا نه چې بار شو ګوري نو بره تخ لګیدلې هاشمې بلیږي و ازما بندما تباخلی ز اردی دزانو کړه بس نورو نو رو کړه او ته ضرورت نيشته نه شیخ وای الله وای پیغمبر ته بندگی به کيده را بو تره جرا تر ته مرغ ধর্ম مرغ پور وای اما دی کی گزا بخری می ویداد شیطان کار دی لا حول ولا قوه الا بالله تخت اس نوش چه دان وړه کاروم گئی او ری یو سور اجازه وکړو بسړه ډیر دي ځان کړولې ټول رمضان روزي دي ساتلې دي نه دا تر مرغه پوري دي دانه چې رمضان کې قران بس دی نه نه شوال کې بې نور بې د الله کتاب راغلی اېدا کوي به اته تر مرغه پوري به ساتلو کې قران سره بندگی وکړه درا به حتا یا دې درغه چرایتا ته مارګ مخک صورت کې د تبلیغ بیانو چې بیان کا او په صورت کې انجام ذکر شی وو وګوره مستهزین مقتسمین قوم لوتو قوم شوهبو اصحاب الهجر داغیتو لن جام څه شو دا چا چې منلې وو اغه بچو چا چې نو منلې اغه تبا شي پاس د بیان نه انجام د ګرځي چې چا انکار وکړي الله غي تباه کړي انزلی بسم الله الرحمن الرحيم اتا امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى <ساة> عما يشركون ينزل الملائكه بالروح من امر عليم يشاء من عباده ان انذروه انه لا اله الا نفتقون فنقسمهات والارض بالحق تعالى عما يشركون خلق من نقطه فيضه وخصيم مبين ولرا ما خلقها في ادف ومنها تاكلون لكم والترتيب جو سورتونو جو قران اشپار رسم او پوترتيب د نزول کې او یاین سورته پس د سورته کاف نه داوره سورته اتامر الله فلا تستعجلوا د مکی والوں عذاب ووفتو نو عذاب درړي جنوار مکوئ اتامر الله پلا تستاجلو سورت کی اللہ اس بات کئی دو توحید پو عدلو عقلیو سارا سورت کی نقلی دلائل نشتے بس یوں دلیل اشتے شپردر شم آیا تو آلتا دلیل نقلی یوں ولا ترباحنا في كل امه الرسول ان عبذ الله واستن عبطغوت يقينا من قال له پیغمبر او پیغمبر دې بیان کو ان عبذ الله بندګي د الله و اجتنيب الطاغوت زن وسات ايباده غير الله نه دا یو دلیل نقلي صورت کېشته دغه په صورت کې بشارت نه دي یو دري ځای دري ځای یو زله وو سنت معاملات کې بشارت وصل اختن کے بشارت فَإِنَّا رَبَّكُمْ لَرَوْفُ الرَّحِيمًا رَبْحِسْتَاوْ سُدَي وَوَ مِحْرَبَانَ فَإِنَّا رَبَّكُمْ لَرَوْفُ الرَّحِيمًا دارنگیش پنگ نوی بشارت اللہ ذکر قیم من أمل صالحا من ذكرنا أنسا وهو مؤمن كمؤمن وي فلنحي أنه حياة طيبة من بأج ونورك وغلل حياة طيبة جنخ حياة طيبة كمؤمن وي فلنحي أنه حياة طيبة داري يو صل الحسن کې اته بشارت الله ذکر کړي ان ربکا من بعده یاد یې وکړه هجره دې وکړه یاد یې وکړه مصايب باندې کلق پاتې شو ان ربکا نراب استاد اے بخون کے میرا بانا سورت کی اثبات دو توحید کئی پا دلائل عقلی او سارا او داد سورتن عام غوانی دلائل ذکر کئی التا پنزیش دلائلو عقلی او دلته دویش دلائل دی عقلی خدا ادلہ متنوعہ ذکر کئی یو قسم دلائلو چه دا غرد غرد سوزو دا ما قردی پایدا دا ما پایدا قردی یو قسم دلائیلو دویم قسم دلائیلو دا هرز زمادی تاویدارو درم قسم دلائیلو چه پدی هرز که خیر ما چولیلی یو قسم دلائیلو دا آرسو ما پیدا کری دی دریم آیت کی گو را خلاق السماعات والا عرض بالحاق پیدا کری دی آسمانو نزمکا پا چا پیدا کړ کتو گو را چا پیدا کری دا دا لاسکے خلاق الانسان من نتفا پیدا کرے انسان لرا دُنفینا و انسانہ تجا پیدا کرے تجا پیدا کرے دالا سکے ولنا ما خلقھا ڈنگر پیدا کرے اگیلا اللہ ڈنگر جو کہڑا دالا چا پیدا کرے دالا سکے والخیل والبغال والحمير لترکبھا اور سنت وګورا قشر تو وګورا خرطو وګورا دا یلچا پېډه کړیږي سوالی دې کې او خخا ایزري په اسوري او ماشين دې چوللې پټګې لري وا لري ا د دشمن په کوله روانې ته سور الله والخیلا والبغاله والهميره لترکبوها دا یلچا پېډه کړیږي الله دالا سکه هو اللذی انزل من السماع معن لکوم ملو شرابون و ملو شجرون فی تسیمون ینبیتو لکوم بی زر و زیتون و نخیل و لاناب و من کل سمرات باران اللہ ورئی نمی اید او خانوک جوړ یو وانګورو او ارق سميوي ا چولې دې سړې روانې تنه ميوي دغه ل چهار روانې کوي الله تا خو سره وا جوړه بورې جوړ سره وا جوړه اوه تنه کلا خاډي کړه او کلين دواني راړي کلا ټماټه راړي ا چولې دې سړې روانت نمیوی دادل چا روانی کری الله اللہ انگور تو گره سورا گوڑی ور او خوگی وگو پا گیساری کری دی بادام تو گره سورا خوری صندوق دی غلطن غلان شو سوپل جتو کور ولن اماز کری دادل چا پیلا کرو اللہ دار سو چا پیلا کرو اللہ پالتائے بیج کو مٹی کے تاریکی میں کون اغزمی تو ہم عظم کی تونو لی ناغی کی رب رزت پرورشو کی اگ اوپر سے کی تیغ راوچت کی پالتائے بیج کو مٹی کے تاریخی میں کون کون دریاؤں کے موجوں سے اٹھاتا ہے صحاب دا جاپو دا دا ورد شعره وشده کري الله او پیجنا الله کا نه دا ناسه كي والشمس والقمار والنجوم ومسخراتم بعمري نورس بقمه توقورا دا دلچا پیدا کري وما ذر علاكم في العرض مختلفا نالوانهو آغا چه پیدا کرده تاسله ره پزمکه که رنگ پو رنگ رنگو رنگ نه رنگ خندو نه خندو نه بدل کرده رنگو نه بدل کرده سه سره سه شنه سه زه رنگو نه بدل کرده خندو نه بدل کرده سه خواه کده سه ترا, ترا پیدا کرده اللح دارا سکره و او والذی سخر البحرالی تاکلو منو لحمان سریعا دریاب تو گرا دریاب دلچا مسخر کرا جالو آچه او میند او بازی وقی فریعا دللچا پیدا کری و تستخرجو منو حلیتا تلبسونا و تزن پکی خوپو نو آغی نا اگر قیمتی کانی راو باسی اوی بالای که ولگو اده گوتی غمه جوڑ که چا جوڑ کری دی در یا چا مساخر کرو وطر الفلکا مواخر فی اوی نیتا کشتولارا شلون که باری که عبود از شنی پوری که اده اللہ نفضل غواری دریاب جهاز روان ده اول بیرا دو حثمان غزی اللہ وطلعان وقتی جوڑا شوئی با در دریاب دلاجع مزاخر کرا تاریخ روان اندلستا نا چکل پوری شو نکشتی طوری او سو زولی دا چی فکشتو منفیری روان کر مجایدی نا چک پوری شو نکشتی او زولی او بیا خطبه ویلی وی ایوان ناس این المفار مجایدینو دی تیخت زینشت گوری ذکر مخیط دی دشمان شاعت دی دریاب کشتی بی ولو سوزولی اوز پو زور به گتینو زور به کوی چاعتوی د کشتی سوزولی دا خدا ازواب انہیں انکار دے